Och Så då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film Som nu görs i samarbete Med Moviesin yeah. eh, Vi nämnde ju förra avsnittet Att vi hade en liten nyhet på gång Och det är alltså att vi nu görs I samarbete med Moviesin Som alltså är eh, enligt Utsagor Sveriges största filmsajt yes. Och vad betyder då Detta? Eh, ja det betyder att vi tar jävla sellouts <laughs> ja, <precis. laughs> Nej men, Nej, men eh, ja. vi Moviesin har ju varit en ganska stor del i våra Våra gemensamma liv Vi träffades alla där på, genom deras forum Och det är så vår vänskap och filmmixen har växt fram Ja, precis eh, Och vi alla vi figurerar eller har figurerat som skribenter där Så eh, ja, vi har snackat igenom eh, Moviesin och nu görs den här, filmix, eh, den här podcasten i samarbete med dem det har någonting väldigt naturligt Precis, ja, det känns som en... Precis, det växt fram ja, väldigt naturligt ja. Så nu kommer det gå att lyssna på deras sida Moviesin.se Men också såklart på vår hemsida filmixen och PyTunes Precis, alltså det blir inte direkt någon Någon rikt Alltså det blir inte direkt någon förändring av podcasten egentligen Utan det är bara att det vi kommer finnas I nyhetsflödet på Moviesin-sajten Så att det släpps som en nyhet Och vi har... Och vi har en egen uh, sida på Moviesin Som heter moviesin.se Slash yeah. precis Så där kan ni gå in och kolla alla nya avsnitt Och nyheter och liknande angående podcast yes. Och precis. inget i innehållet Kommer i stort sett förändras Vi kommer köra på som vanligt Så precis. don't worry alla hängivna fans Som <laughs> <laughs> gillar oss Det ja, kommer flytta på som vanligt bara att vi Förhoppningsvis kommer få lite Fler lyssnare och kanske lite mer respons och Sådär så Alla nya lyssnare eh, Välkomna, Kolla vi ja, välkomna. You, you att att Om vi får lite nya lyssnare nu så kanske vi. Patrik du kanske ska presentera oss Ja det kan jag göra, jag heter då Patrik Linderholm Och med mig har jag också Viktor Gärner, Hannes Skinneren och Rasmus Folkmar Det är ja. alltså vi Bra. fyra som sköter det här och ni kan läsa mer om oss Dels på vår hemsida och det kommer nog komma upp en Liten intervjuartikel på Moviesin också När det här avsnittet släpps Precis, lite om mm. våran, vår bakgrund Och hur vi träffades Och lite hur filmixern har utvecklats Helt enkelt Precis, och om vi har något, något Flitigt lyssnare som, som är bra på att skriva Så får ni Feel free att göra en Wikipedia-sida för oss <laughs> Precis mm, ja. Det ja, vore jättrevligt <laughs> Eller skriva en bok <laughs> Ja, <just> En <det>. ja. <laughs> original just like story Men helst, helst en Wikipedia-sida mm. Ja men då kör vi då! Yes, och vi snackar som sagt film och eh, vi tänkte börja snacka lite filmnyheter. Så vi kör igång med det. Eh, Victor Gärner, har du några no no filmnyheter att ta upp? Ja, det, det är ju så att jag och Hannes snackade lite tidigare idag eh, om det här med att eller, alltså jag vet inte riktigt det, det Alltså fakta som kommer från Hannes här Så att om det inte stämmer Så är det inte mig ni ska skjuta Jo, det är, jo, det är fan Victor ni ska skjuta <laughs> Nej men Hannes säger jo, alltså Du som sa det, jag säger ingenting Hannes har alltså berättat att embargot på John Carlson. Nej, alltså jag, jag har ingen aning om embargot Jag vet bara att folk har börjat twittra ja, okay. ja Och det, då borde det vara så att, det, alltså att embargot har lyfts Och det här med embargo då För de som inte vet är ju att Under en viss period kan det vara så att man inte får Alltså Filmbolag och så har ju en viss marknadsföringscykel kan man säga va Och yep. där de vill, alltså de har vissa perioder när de vill att folk ska prata om Filmen som de har gjort eh, För att det ska vara en viss tid innan den vanliga bioreleasen Eller ja, vad det nu kan vara Och förmodligen så är det nu alltså så att Man får börja prata om vad man tycker om Andrew Stantons film John Carter eh, Som baseras på en bok va Hannes Ja, böcker, serietingar och massa grejer från 1912 Så det är ju precis 100 år sedan What? Är det så gammalt? Ja, det är, är det liksom Det sägs ju att utan John Carter skulle vi inte ha haft liksom, Star, Star Wars eller, eller, äventar, eller Science Fiction eller, eller liksom... Det är liksom Det är liksom grunden för det här stora äventyret kan man säga Ja, precis Ö Det här övernaturliga äventyret skulle Men um, man... roligare är att här har vi det här igen Som har pratat med som har pratat om angående Hannes att du tycker ju om det här redan innan du har sett det För att du gillar processen I att det är någon som har haft en vision Eller hur? Eller hur? Alltså, grejen här, jag är ju liksom, jag är ingen större fan av John Carter Jag tyckte okay. att trailern var fet Och jag ser fram emot filmen Alltså jag förväntar mig inte mest verkligen någonting Nej Alltså det, det, Men... det, vi, det vi snackade om innan idag var ju att Det är många som har varit Inklusive jag då får jag säga Jag är väl lite av en hater i det här fallet Men jag är väldigt negativ inför den här filmen Alltså utifrån trailers och bilder och sånt man har sett Och att Taylor Kitsch liksom gör huvudrollen och ja Den ser ju helt ärligt ut, lite ut som Prince of Persia Ja, fast Prince of Persia med en mycket sämre cast tycker jag alltså, Prince of Persia hade en rätt stabil cast liksom med... Ja men det, det kommer vi till, det ska jag ta upp lite. Ja precis, men, men i alla fall John Carter tycker jag ser väldigt alltså, nästan på värdelös ut av olika anledningar Jag tycker bara att antingen, att, antingen är filmen värdelös Eller så har de helt totalt misslyckats Med marknadsföringen men, men i alla fall, det som har hänt nu Är att folk börjar twittra Och de är väldigt positiva, de flesta Måste man ju säga, mm. eller hur Hannes? Det är ju mm. liksom vä väldigt <clears throat> glödande ord Om den här filmen och man måste se den Och den är verkligen jättebra den är Jag, jag hörde att Collider var väldigt uh, och, Om, och, om jag ska det. citera Collider John Carter is a great movie. For two hours I was transported to another time and place. Can't wait to see it again. Don't miss it. Also the effects were amazing. The action scenes inspiring and the music was fantastic. Seriously, John Carter is not to be missed. Nej. Det var det var John Carter. Eller vad Collider skrev på sin, sin Twitter. Collider. Klider. Precis, Collider. <laughs> Precis och, det är ju, och det är ju verkligen som sagt glörande ord och, och det är klart att ja. man blir lite mer spänd på det, men jag tycker fortfarande att alltså för att Alltså Collider och Slash film och First showing så de är väldigt mycket så De gillar hypade filmer Och de är väldigt alltså, Blockbuster-aktiga Ja, väldigt blockbuster och väldigt nördiga liksom. Det är jag också, fast kanske inte på det viset Alltså, mm. jag är inte rikt direkt den typen av nörd Men, ja Men alltså, det jag känner är att Man får hela tiden det här Alltså, det jag, en, ut, en av Alltså, min största kritik som jag känner när jag ser trailern. Det är att det här har vi sett tusen gånger tidigare. Det är det inte, mm. ja, och, och, och då när man säger det, att det här har vi sett tusen gånger tidigare, alltså det här med att en snubbe kommer till ett ställe där han inte hör hemma. Och han blir typ mobbad. Och folk tycker att han är konstig och så vidare och så vidare. Tills allting mm. vänder och folk tycker att han är god och han, och sen slutar allting med att det är en stor strid där den här människan är med ursprungsbefolkningen som. Star Wars eller Avatar eller ja, whatever. Men som sagt, det behöver ju inte bli dåligt för att det har gjorts förut. Liksom. Nej, det behöver inte. Det är ju bra för som... Men jag tycker ändå att liksom... det känns så tröttsamt. Och, och då, då när jag säger det, då får jag ofta tillbaka att... Ja, men hallå, det här är ju grunden till allting. Det är klart att det här också ska få en film. Det här är grunden till Star Wars, Avatar och så vidare och så vidare. Mm. Men då känner jag... Det spelar ju ingen roll för att vi har... Vi, alltså vi filmmänniskor... Ja, vi Nej, jag förstår, jag förstår... har redan sett Avatar. Vi har redan sett Star Wars... Och de här, Nej, jag förstår ju de här ja, precis, Så, att, så att det hjälper liksom inte att, att det, det är väldigt synd att John Carter var först Och får en filmadaption sist Det är väldigt mm. synd Men det, det hjälper ju ja. inte alltså det, för, Nej, Förstår men... du vad jag menar? Alltså... Ja men ska jag ta upp hur jag det? Jag ja absolut, det. Kör, kör det Jag, ja, jag liksom hade ju inga förväntningar Eller någonting tills trailern kom och, och jag tyckte trailern var Jag tyckte den var skitbra trailen För liksom Känslan, kändes inte så jävla Även om det är väldigt mycket alltså blockbuster, det är väldigt mycket specialeffekter, och det är en specialeffekt tung film, science fiction film liksom. Ja. Så känns den, den känns inte så mycket hollow det är svårt att förklara. Även om det är värsta, värsta holo-filmen så får jag liksom inte som om det skulle vara Prince of Persia, på grund av att skådespelaren här är inte de är inte lika out there som typ Jake Gyllenhaal, eller om du förstår vad jag menar. Nej, alltså... den då... ser ju alltså rent estet... Est Estetiskt Så ser det ju nästan exakt likadan ut Nej det håller jag verkligen inte med Nej, Jag håller inte riktigt med heller där Det här är, alltså, det här är liksom Ja men nu är egentligen Prince of Persia och John Carter Fel att för John Carter är ju en science fiction film Ja precis Prince, Prince Persia, Persia är ju liksom... mer... Alltså om man bortser från den, De övernaturliga aspekterna I Prince of Persia Så skulle det ju kunna vara en film Alltså Det är ju de men ju det är, det är där. Liksom, Och det är de klärerna som Perser hade ja. Och de vapnen Och de städerna Och så här Men i Prince i, I John Carter är det liksom Då är de på planeten Mars Alltså det är ju ja. Men det... grejen är, I Prince of Persia Samt ja. ja, I Prince of Persia så känns Även om det är stora och etablerade skådespelare så Problemet jag har där Nu är det baserat på en, en tv-spel TV Och det ska vara mycket Det ska vara mycket Hollywood action Och bla bla ja. Och den, den, är inte, den, är inte, den har inte försökt att vara liksom Autentisk Men det är det, det Alltså Alltså man, man får ta den var det, det är Det liksom lätt underhållning Men det blir ju alldeles typ så här. Gladiator, även om Russell Crowe må vara en etablerad skådespelare, Hollywood-skådespelare Så känns han jävligt autentisk och miljön och skådespelaren liksom i Gladiator, om ni förstår vad jag menar ja. Mm. ja, men det är det jag tycker, John Carter så känns ändå, vad heter han nu, Taylor Kitchen någonting Taylor Kitchen. Mm. ja Han är inte så jävla stor, Allt det där jag har sett han i det är liksom X-Men Origins Så där tyckte jag att han var helt okej okay. ja. Men jag tycker liksom skådespelare, om det skulle vara... Om du vill ser Jake Gyllenhaal skulle spela huvudrollen med John Carter så skulle Så skulle det inte slika bra ut alltså John Carter-karaktären också... Nej, kanske inte Eller så hade det blivit det, så alltså, det skulle ju kunna bli Ja, kanske, men jag tycker Jake Gyllenhaal Inte ska hålla på med den typen av film Nej Inte Prince of Persia heller Jake Gyllenhaal borde alltid hålla på med typ Brothers-liknande grejer ja, eller eller source -code, eller... Zodiac eller Brockback Mountain all... Ja, precis, lite mer Fy dramatunga ja. filmer liksom Zodiac Ja, men det är också att jag är jävligt, jävligt stor sci-fi-nörd... Och liksom så snabbt det är sci-fi... så länge det är... Jag älskar ju när det är typ sci-fi... Alltså inte på jorden... liksom Någonting vi inte... Men det känns lite som att du gillar all sci-fi... Ja precis, Nej. det är det, det, det jag sa innan också... Att jag är inte är den typen av nörd... Men det är du egentligen Hannes... Alltså... Men, och jag, jag, jag tycker att med tanke på att du är en sci-fi-nörd... Så borde du ha väldigt höga krav... Jo men det är det... För det här är, det är en skön mix. Mm. Jag, gillar, jag gillar liksom hur det börjar som en westernfilm Hur det är liksom Det amerikanska inbördeskriget ja, liksom... Det lär väl i för sig vara typ 10 minuter max Ja, men hur han, hur han vaknar upp på mars Och liksom sedan Blir involverad i deras värld Precis som det är liksom Avatar, bla bla bla ja, jag jag mm. Men grejen är att den känns Den känns så Istället för att vara Så modern science fiction Där det är Massa, massa, så skjutvapen och grejer. Så känns det ändå som att den är liksom... På Mars här så är det liksom... Man får ju se hög teknologi, liksom det är ju science fiction. det och, det det och det liksom, men det är ändå liksom ja, smär som de har. Ja, precis det. Mm. Det blir ju liksom... Swords and Planets som liksom genren heter, som Star Wars och allting urartade Ja. Jag, alltså jag, jag gillar den mixen när det blir mer... Istället för att det ska bli typ en jävla, jag Nej men jag förstår vad du menar Alltså det jag tycker också Det jag Det blir mer fantasy science Sidesfire Alltså det jag tycker Är intressant med filmen också Det som talar för filmen Det är att Andrew Stanton Regisserar Och jag tror det är Precis som Brad Bird Med Mission Impossible 4 Att det är hans Live action debut Är det inte så? Jo Precis Vad har han tidigare gjort? Hitta Nemo och dem va? Och Hitta Nemo Och wall Och Ja precis Och Wall-E Och både Hitta Nemo och Wall-E Hur bra som helst liksom Så men det är klart, alltså, ja det, det behöver inte betyda att den här blir bra Men jag, men jag vet inte, Nej. Patrik, vad tycker du? Alltså, vad känner du kring John Carter? Ja. Han har dött <laughs> Jag har bara sett Jag tror bara jag har sett den första trailern. Den kommer ju mm. ganska länge sedan ja. Och, och visar gans, visa ganska mycket mindre Än de andra, tror jag ja. Ja. Men jag är också En väldigt stort sci-fi-fan mm. äh, För jag, jag känner inte till Någonting om det här Nej. Äh, Men jag, jag smälter ju nästan allting som gäller sci-fi. <laughs> ja. Men jag, jag, jag tycker det här... Jag tror att det kan bli rätt kul. Alltså, jag gillar filmer som har liksom... Som utspelar sig ett eget universum och har sin egen mytologi och sådär. Ja. Mm. Och eh, det verkar ju den här filmen ha. Eh, ja, verkligen. Och ja. Eh, jag vet inte... Ja, den, den känns lite... <clears throat> Kanske lite åt det barnsledare hållet, jag vet inte riktigt Och eh, många har ju sagt att det på, den påminner väldigt mycket om eh, Attack of the Clones Alltså Star Wars, episode 2 ja. Och eh, man får ju lite sådana vibbar ibland Men det är ju mest för att Attack of the Clones utspelar sig mycket på en ökenplanet i slutet Precis, och sen ja. att det är, istället för <coughs> tiotusentals vita robotgubbar Så är det gröna marsianer istället i, ja. i de här stora striderna liksom men det är också, mm. det kommer från, säkert från John Carter. Alltså hela den här äventyrsmytologin som jag pratade om tidigare. Men grejen är... Men nu snackar vi på första trailern. Ja. Grejen, det jag gillar med första trailern är hur den börjar... Den är så lugn, alltså... Man, I sådana här filmer brukar oftast börja med... Det, det är bara massa action, blablabla, bla, bla, transformers, fattar ni? Ja. Men den, den börjar så lugnt och man bara, liksom, får se över en över ett jävligt vackert landskap. Som inte är så, alltså, extremt. Det är liksom hur han... Författaren trodde Mars kunde se ut, för ingen visste det liksom. Nej. Så det är ju liksom som Arizona och grej som de har spelat in i den här filmen nu, eller vart det är nu. Precis. Mm. Men och, och, så lugna kameråkningar och det är liksom lugn. Jag vet inte hur Mars ser ut. It probably looks like Arizona. Ja, och och riktigt, och så här, riktigt bra musik. Och det är ändå alltså, lugnt, det blir inte för mycket... För mycket action. Det... Jag, jag, jag, jag bara gillade trailern. Ja. Ja. Alltså, jag hoppas ju att den blir, att den blir bra. Jag hoppas, man hoppas ju liksom alltid på att filmen blir bra. Helt öppen, jag är helt öppen för överraskningar här. Och... Men det är det att du tycker, du tycker att via trailern så ser ju filmen sämre ut än Green Lantern. Och det är det jag inte förstår. Green Lantern. Jag håller med. Alltså, jag, där kan jag hålla med om varför du tycker så. Har du sett Green Lantern? Nej, Nej han har inte gjort det. Men där kan jag ju förstå Men där hoppas jag ändå så mycket För att jag är liksom en Green Lantern fanboy Alltså förstår du? Ja Men John Carter där förstår jag liksom För där tycker jag att trailern är Den ser jävligt bra ut för att vara en Liksom en bästa blockbuster Ja alltså det, jag ja. sa inte att den ser sämre ut Än Green Lantern Men jag sa att jag får samma Kvällningar Vad alltså? Samma kvällningar Ja eller alltså jag har samma Ja, samma spikkänsla nästan. Alltså när jag såg Green lantern trailern som när jag ser John carter -trailern. jag blir jag blir inte pepp alltså på något sätt. Nej. Det känns, jag vet inte, det känns billigt och eller, det är ju inte alltså, man fattar ju inte det det är ju dyr film men. Ja, jag vet men jag vet inte. Det känns inte, det, det känns inte lockande på något vis för mig, inte alls alltså, och det, och det är Men det det det vi, gillar vi gillar väl olika. Ja, ja precis. Alltså, de, de flesta trailers alltså har jag i alla fall någonting som lockar. Men alltså jag känner inte, känner inte någonting i John carter den, den träffade inte mig på något sätt Nej men jag liksom, jag, inte, jag tycker bara så snabbt det är en ny värld Och det liksom, man, man bara längtar som man sitter i bilen och liksom får utforska den ja. här, liksom. Är det, kommer den i 3D eller? Fy, jag har ingen aning, det, det, lärde det, Disney, det är Disney så det 90% är, och, ja, sannolikhet att den kommer i ja, Det suger i och för sig, men ja Det är så man får leva med ja. Men Patrik, du hade någon annan nyhet ju ja, Som var väldigt yes. intressant Ja, det är nämligen så att Fox ska göra en, en reboot på Sorro Eller reboot kan man kanske inte kalla det <laughs> eh, eh, Men de ska göra en film som ska heta Sorro Reborn <laughs> ja. Som ska vara en futuristisk reboot oh, Och är... nu är det klart att Gael Garcia Bernal som vi har sett i Bland annat Amoris Perros som vi har snackat tidigare om i podcasten. Ja, Lugas Morissons äh. mammut också. Det är rätt ja. kul. Och, Och äh, vad fan Casa de mi med Will Ferrell. Ja. Ja. Mm. <laughs> äh, han är klar för att han ska spela då huvudrollen som sorro. Ja. I den här Zorro Reborn som inte kommer att utspela sig under västernperioden ja, liksom i Mexiko. Liksom, utan, inte Mexikanska krigen. Nej, utan den här kommer... Utspelar sig i ett post-apocalyptic wasteland Som det står här Alltså det låter ju jävligt coolt Och ja, hur tycker ni ja, alltså, alltså dels Dels hans cast och själva grejen Att göra Man, man frågar ju sig direkt ja. Vad är det för datum idag, är det den 1 april Eller det, det, det är det första jag tänkte ja, Men grejen är, det här låter inte så jävla Alltså det, varför inte nej det, det låter inte så, så dåligt. dåligt de, de har haft planer på att göra en, en futuristisk Robin Hood innan Ja jag vet men, Som men, gick ner i graven Men alltså varför ska man göra detta egentligen Det känns ju så Det är coolt Ja ja, jag vet Eller alltså... jag, jag, jag fattar att de gör det för pengar Sorro är en cool karaktär Och en, en karaktär som de, kan, de får in pengar på direkt liksom, För att folk vet Om det kommer en ny Sorrofilm Då ser man en ny Sorrofilm och, och sen det här med det här futuristiska och det, Då kan de få med liksom, hela nörd samfundet in på biograferna också. Och, men mm. det känns ändå. Det känns, alltså, för mig är, det är ju, för mig är ju sorg. För mig är sorg, liksom, just den tiden som sorg utspelar sig. För mig är sorg de här filmerna, de här två filmerna med Antonio Banderas, och mm. de är sjukt mm. underskattade by the way. Ja, det, det, co det coola som man kan göra nu. Nu kommer jag gå tillbaka till The Post bara så att jag Ja det jag är jag jag det. Upp, här. Här. För det också. Apocalypse mm. Posters och nu gör de Zorro till typ postapoklyptisk ja. Men grejen med The Postman, även om den utspelar sig 2013, det är postapoklyptisk Och det blir ju science fiction då automatiskt ja. Men den känns ändå mer som en westernfilm Än en science fiction film förstår du vad jag menar? Ja precis, men den, gjorde ändå, den gjordes ändå Då och då den gjordes Den här låter ju väldigt mycket mer som att det kommer vara liksom Futuristiska grejer, eller hur? Eller är det bara jag som känner så? Eller man vet ju aldrig för Nej. nu snackar ju han om postapokalyptiskt Ja i och för sig då har ju tekniken och då, då liksom Och de kan ju ändå att det är, han kanske rider runt där i öknen och det är alltså, Fast tveksamt är det? Tveksam Nova. det känns inte så Alltså att han kommer ha liksom den vanliga svarta hatten och manteln och det där Alltså det känns lite ja, Han lägger inte alltså, ha en liksom... värja känns det som Nej som alltså, han, alltså det, är det. det, alltså, det känns tidigare. bara helt alltså, Han kan ha en lightsaber ja, <laughs> alltså, precis. alltså jag älskar karaktären sorro. Eller det är ju inte jag och, mm -hmm. alltså, på alla sätt. Så att, så att jag skulle vilja se, liksom... för mig skulle de få göra en reboot på Sorro. Men alltså bara göra en riktigt bra reboot. Och kanske skriva ner, alltså, eller skruva upp mörkret ännu mer än vad man gjorde. Ja, i... alltså tydligen så har det. Christopher Nolan kan ju göra det. <laughs> ja, tydligen så verkar <laughs> de sikta på lite mörkare. För det är så här. Sorro will be less of a hero this time around. As the story paints the character as a masked vigilante. Bent on revenge. Okay. Det är roliga är han, han kommer att vara ja, det kommer att vara lite mörk Ja, mm. vad synd då att de inte gör det liksom i, eh, ja, i den tiden som där Sorro ursprungligen utspelar sig och det är synd också att de har kastat Gael Garcia Bernal för det tycker jag är ett helt superkonstigt val men Ja, han, han är är duktig skådespelare, men jag ser mm. inte honom någonstans som så men det, det... Han känns lite ung tycker jag. Ja, och sen känns kort, han... kort tycker jag. Ja, han känns han känns ung och ja, han, han ser det. Banderas, det känns precis. fel bara, liksom. Han är ingen Antonio Banderas nej. Han är ingen sån här karismatisk charmör liksom som oh, Ja, ser... alltså, nu vet inte jag. Jag har ingen erfarenhet av honom eller ingen speciell erfarenhet i alla fall. Men han känns lite mycket som en eh, eh, som en pretty boy. Jag tycker nästan tvärtom faktiskt. Nej, han okay. är väl lite av en. Okay. en, en jag tycker han lite, lite, liksom. lite, lite pretty boy nästan. Sorro är ju liksom okay. lite den här. Ja, eller jag vet nu. Men... Jag, jag tycker, jag tycker att Sorro äh, ska vara lite så här. Äh, jag vet inte. Han hade... Alltså, det är så svårt att prata om Sorro, för jag kommer nästan inte ihåg någonting från filmen. Okej, okay, men alltså, ser de Jag kommer ihåg att, att, var... att det, det, känns, det känns verkligen som en. Som en sjuåringsfilm Jag vet inte Nej. Men alltså de första, som sagt De, de två sorrofilmerna som Martin Campbell har rejuserat Med Antonio Banderas i huvudrollen Tycker jag är jättebra alltså, Eller jättebra, den första är en, en fyra för mig Och den andra är en tre helt klart Och de flesta har ju lägre betyg på de filmerna än vad jag har Men jag som sagt älskar verkligen karaktären Och hela den sorromytologin, Så det gillar jag Ja men ja, nu måste du rätt mig, jag har inte så jävla koll på Sorum Förutom de, de två filmerna han uppe med Martin Campbell men det, det är väl så att Sorrow är väl någon inte han typ av någon i Mexiko eller någonting från början. Jo, det tror jag. Jo, det är väl så. Ja, han gjordes inte för de filmerna. Nej. Nej, alltså Sorrow är, är ju en väldigt gammal Ja, han, han är ju typ som Mexicos Robin Hood eller nåt. Ja. ja, det är väl han är kanske, kanske jag... till och med Mexicos John Carter. <laughs> ja. Ja, då, kanske Kom från en annan planet. <laughs> ja, det är kanske det som var grundstaven ja, eller det, det blir ju som allting... John Carter versus ja, allting ja. baseras på John Carter Och det säger de ju så att förmodligen Sorro också. Sorro hänger alla vänster är ursprungligt ja. ur John Carter också, den mytologin. Ja. William Dafoe spelar Sorro Ja, just det. <laughs> precis. Det är också roligt med John Carter, det tycker jag är en, en grej som talar för att William Dafoe gör en av utomjordingsrösterna. Och Dominic West är med. Ja gillar, du Dominic West, då, då alltså? gillar du Dominic West så pass mycket Gillar du Dominic West så pass ja, mycket han, han är ju en självmördare Ja det är, det, är, det håller jag med om Men samtidigt det är han ju inte överdrivet bra alltså, han, Om man ska nämna en svaghet I exempelvis Zack Snyders 300 Så tycker jag Dominic West är en av dem ja och Mark Strong ja Mark Strong tycker jag är är bra så. ja men han kör han tycker jag är det så känns cool. nej men det känns som att han är skurken i alla minuter ja nya han blir västertaget ja, ja. men jag såg jag såg en intervju med honom och alltså sån här DP30 ni vet om David Poland gör ju så här 30 minuter intervjuer mm. eh, och i en utav dem så sitter han och snackar alltså David Poland intervjuar Mark Strong och Gary Oldman och då snackar de om just det då får han den frågan liksom är du inte rädd för att du blir typecastad som den här Skurken hela tiden. Skurken med glimten i öga typ. Ja, eh, Mark st ja. Stark brittisk del. Precis. Sherlock Holmes, The Guard. Alltså, de, Green Lantern. Ja, Green Lan alltså, Robin Hood. Robin Hood, ja precis. De, de staplas på hög liksom. Men eh, och då sa jag det att, att. Och då sa Gary Oldman det innan, eh, innan han. Markstrong, han svarade då. Då sa Gary Oldman det att det, va, det blev jag också. Alltså, för han hade ju också en sån period, liksom sorg. Eh, och sen den här eh, rastakillen i True Romance och så vidare. Leon, mm. alla de filmerna. Han var ju också typecastad som skurk jättelänge, Gary Oldman. Mm. Men nu spelar han liksom. Eh, men det är som... Det finns en enkel förklaring. Han är pass... gammal gammal. Ja. Ja, men Mark Strong passar ju också som skurk. Ja, exakt. Så, så att Mark Strong, hans svar på frågan var att jag är, nej, jag är inte rädd för det. Liksom. Man kan ta sig ur det. eller så där. Om det inte blir som för Mark Hamill, liksom Luke Skywalker. Ja, men det är, ja, det är liksom Mark Strong. Han väljer ju ja. det. Precis. Han väljer ju vilka filmer han vill ha Och han, ha, han tänkte... cashar ju in liksom, han har ju en karriär Så bara man fortsätter så, är det ju, så kör man ju alltså man kan inte Nej, ja. nu ska jag spela Superman nästa gång liksom Men nu fortsätter jag bara på John Carter En jävla snabbis, jag tänkte du Victor ja. Du, efter Sideways och grejer, Är inte du ett jävla stort Thomas Hayden Church-fan? Jo han är också med i John Carter. Okay. Han är inte med i trailers och så dock? Eller gör han, han rösten med jag, jag tror han gör rösten till... Okay. Äh, And, uh, och Brian, Brian Cranston. Bra ja, okay. ja. Också röstskådespelare eller? Jag har ingen aning. Fast okay. Brian Cranston har ju bara gjort typ skit <laughs> <laughs> <laughs> ja, i, i, sin, i sin filmkarriär. Drive. Ja, och, Om man borste Drive kanske. Om man borste Drive, eh, ja. Och Contagion. Ja, fast alltså... Det är väl mer hans rollval Han gör ju så här väldigt bleka insatser ja, Eller väldigt, väldigt små insatser I Exakt, filmerna som han medverkar i Det är väldigt tråkigt Vad är, är Bryan Cranstons feta huvudroll liksom Ja precis, det är ju Breaking Bad ja, precis. Och jag, vill, jag måste fråga Vart fan kommer hatet till Taylor Critch från? Är det någon film jag inte har sett? Jag vet inte, han är ju inte särskilt bra i -Men Nej men Origins, det, Frågan liksom. är, har folk sett han i något? Alltså, alltså, alltså den enda jag kom på är som du nämnde Origins alltså, Ja det här där gör han Mm. det är han typ 10 minuter fightscenen Det De typ alltså är så... väl han som spelar Gambit va Han spelar Gambit ja, ja Och sen, sen mm. räcker det ju med att se trailern till Battleships och, se, liksom. <laughs> <laughs> och, och det ser hemskt ut liksom Och där är också Taylor Kitsch i hur honom, Och det är ju sjukt lökigt. han Oriana Ja precis han spelar, han, Hans motspelare är Rihanna, liksom, Det säger ju allting ja. Så Alexander <laughs> Skarsgård Men ja. Nej, vi, ja. Ja. Ska vi Battleship kommer suga Ja det tror ja. jag också Vi är liksom regissören bakom <coughs> Hancock ja. Precis. ja Jag har en nyhet <coughs> <coughs> Ja låt låter höra ja. Bring it. Jag tror inte att ni kommer ha jättemycket att säga om den här nyheten Så egentligen kanske den är helt jävla onödig mm. Men Det är så att uh, Ni känner till filmerna New York I Love You Och uh, ja, jag om 2010. Mm. ja. Och uh, nu ska Sydney Få sin egen uh, mm. film Ja, vad heter det nu? Sidney... Unplugged, tror jag. Det har inte det varit, just, har inte det varit jag... klart ganska länge att de skulle få en egen film. Jo, det, de har snackat om ja. det, men nu har den väl fått Greenlight, liksom. Ja. Moskva ska just. ju också göra en eller och Shanghai. Och uh, Russell Crowe ska vara Ja, det är kul. Ja. Han ska vara med, och Clive Schreiber, eller mm. ja. ja, hur Dick man säger. Han är ju också med i... Uh, i Wolverine-filmen okay. Det roliga är att Russell Crowe ska väl regi debutera. Var det inte det som var det stora, eller? Uh, ja, det kanske det var alltså... Jag tror att han är en av de regissörerna Det är samma som Natalie Portman gjorde ju en Paris Nej, den hon var väl bara skådespelare? En... Nej, hon regisserade mm. hon också nej hon, nej, hon regisserade i New York Men hon var skådespelare i... i Paris uh -huh. Ja. Du, Fan vad den filmen är bra som ett segment den jag har jag har faktiskt inte sett segment. och det var det jag tänkte komma till Jag har inte sett hela heller du? Jag har sett Coenbrödernas och så jag har jag sett Tom Tyckworth Alltså jag har sett lite mm, olika Men ser hela, om. det är liksom inte... hela mixen som gör det ja. Ja. Ja. Jag har säkert sett, jag vet inte, kanske hälften Av de filmerna som jag de är Jag tycker ju jättemycket om, om New York, I love you mm. För att ja, det... Där har jag också sett bara biten Alltså, alltså den, är, den är härlig och det är just det här De här små historierna Det är som att läsa en fin Novellsamling liksom. mm. Och ja. det är i alla fall i New York i Lovies blir det väldigt vackert ja, men du lär ju Paris Ja Paris mm, typ och det, är skönt, det, är, det är skönt med så här kärleksbrev till staden också liksom. precis, De får man göra en Stockholm här bli... Det jag kan vara med och typ, göra det... en jävla blodbar Kanske till och med Stockholm jag älskar dig <laughs> ja. ja Nej men alltså det är ju Det, <laughs> det, det, det, det är ju faktiskt väldigt Woody allen Ja precis Just det med staden Ja, liksom, ja så karaktär, jag älskar typ filmer och. som behandlar staden som en karaktär Ja och att att, att att väldigt mycket som är baserat på staden och så vidare jag, jag, jag gillar det ja. När man använder sig Precis. av, av liksom, kända monument och så vidare Det, det är väldigt ja. snyggt och, och så Men till exempel Sydney, jag vet ingenting om Sydney Och jag har typ bara sett Operahuset en fin Det staden. enda, egentligen så Har du inte det, sett jag... Mission Impossible 2, eller? <laughs> jo, det ja, där, finns, där finns rätt mycket snygga Sydney-miljöer ja. ja. Men jag, av den anledningen ser jag jättemycket framåt Att se Sydney anplagd För att liksom, då kanske man Blir kär i en ny stad liksom. mm. Ja, det, det... precis det, Och det, det är roligt tycker jag också ja. Så, Men, men det, det, jag, jag gillar hela den Alltså som, som, som vi säger Hela den här Subhanger. serien och, och precis hela eller, ja, måste säga Hela den här idén och eh, hoppas att det blir fler städer sen. Ja, vad, vad sa du, Hannes? Det är väl nej, Shang Shanghai och Moskva har snackat så. Shanghai och Moskva, just det. Mm. Så de får vi hålla tummarna för att de genomförs också. För det är också kul. Det är också sådana. Alltså, eh, Shanghai och Moskva vet man inte heller särskilt mycket om. Det finnas fina eh, städer båda två. Så det är kul. Ja, visst, verkligen. Nej. Men det är bra, Asmus. Alltså, ja, tack, tack, tack. Bra, bra jobbat. Nice. <laughs> yeah, bra jobbat. Eh, ska vi gå vidare till lite vad vi har sett? Den senaste jag tiden. Tycker jag. Det gör vi, eh, det gör vi. Eh, Hannes, vad, vad jag, har du sett för något? Jag har sett en film ni snackade om I Var det för avsnittet? Eh, ja, det beror på vilken film eh, du ska Vilken mer du? Tunnelbanetanten, The Movie Jaha, Iron Lady, ja, men det är typ två avsnitt ja, Alla som bor i Stockholm Eller, eller har varit i Stockholm nyligen Hon är liksom everywhere ja, <laughs> <i alla> fall, <laughs> I Jag såg en film igår på bio I en liten salong Med typ 20 platser Och det var liksom 99% tanter som satt och skrattade när hon typ tappade en kaffekoppa Ja det, det måste jag bara säga <laughs> någonting om Personerna som skrattar åt Iron Eller Jan Leydin, mm. Det är samma personer som sitter varje fredag Och skrattar åt skavlans finurligheter i SVT mm. Och nu, nu citerar du dig själv från det avsnittet Rasmus. Fan! <laughs> ja, då, då hoppas jag att lyssnarna inte har hört mig säga det. Nej. För jag blir så irriterad på de människorna som tycker att. Ja, för man sitter där själv och var rolig, För den var inte rolig. Nej. Det var inte meningen att den. Ja, okej. Okay. Det var kanske lite meningen att 65-åriga tanter skulle skratta åt den. För att det är lite typ sån där humor som du precis nämnde: att hon tappar en kopp och det är kul. Mm eller att hon ja, vet. Alltså, vad ska, vad ska, egentligen vad ska de göra annars? Alltså, gråta över Nej, ingenting. Själv, där, när man själv sitter där, och folk börjar skratta, det är bara åh, varför skrattar? Det är samma som att jag går på typ paranormal activity 2 på Heron City och typ halva Bion börjar skratta när det är meningen att man ska bli skrämd. Ja, det var ju som, det snackade vi om i vår Drive-podcast, Patrik. Det var ju helt sinnessjukt när vi ja, såg Drive. Fan, på is Eller... när, när de allra blodigaste bitarna kom så satt folk och gapflabbade. Eh. liksom. Fast det var värsta tunga, mörka stämningen. Alltså, vi, det var bara ett, helt bizarrt. Ett annat bizarrt jävligt bra då. exempel är när jag och Rasmus såg på huvudjägarna. Och hela jävla kista, bion <laughs> och de typ döda hundar och grejer. Ja fast den är ju jo, väldigt det så här jag, alltså, Väldigt så i tomen liksom Det har varit jävligt överdrivet ändå skrattet Typ när han ja. trycker upp en hund på en jävla, Hela, en hela typ. den, den liksom Delen av filmen är jävligt Överdriven jo, överhuvudtaget så den förstår Där förstår jag faktiskt ja, För jag förstår också så Det är ju fortfarande en gapflabba <laughs> Nej, Nej det är verkligen inget Man var ju tvungen att mm. Men samma. Om man säger så här, det är folk som badar i bajs så det är inte så... Nej, men det gör de i Jurassic Park också Men ska jag, ska jag återgå till The Iron Motherfucking Lady? Eller? Ja, vad, vad tyckte du? Ja, gör det. Jag tyckte den var Inte bra, inte dålig Men problemet jag har Jag, har, jag visste ju ingenting om Thatcher Förutom att hon var liksom Premiärminister i typ jättelänge Och sådana här ja, grejer ja, Men jag visste ingenting om hennes liv Jag visste inte att hon fortfarande levde Och hon, hade, hon var typ dement och grejer nej. Men filmen känns det känns som att den bara skrapar på ytan. Ja, precis. Det blir liksom aldrig någon riktig Men det. Kände du att du liksom lärde dig något då? Alltså att nej, du fick en det bra det. bild av den? Nej, ja, jag fick ju inte det. Alltså, jag, alltså, jag, typ... Med tanke på att hon mest ligger och kravlar det, på ytan. För att hon om, är gammal. så... Den var en timme och 45 minuter, men den det känns jävligt kort. Om jag, alltså, det känns som att de. Det känns som en jävligt lång trailer. Ja, ja det, det kan jag vara med om. Alltså, faktiskt. Det, det tyckte också det det kändes som en avsky hela hennes karriär på tio år. De, de skulle ju kapat hela demensbiten ja. och gjort den liksom en biopic Förgrenar det? Alltså, Jay Edgar, det sa jag säkert också förra Precis, gången. Mm. Men det är ett perfekt exempel på hur en slipsten ska dras när det gäller biografifilmer. Äh, mm. mm. ja. Och det här är ett exempel på hur man inte ska göra. Man ska inte. Visa personen när den är gammal och trist nej, liksom. men är, För det är, det är ingen som bryr sig, nej, precis, ingen bryr sig Men filmen börjar när hon är gammal och dement Och det, jag tänkte, nu kommer det vara det i typ 10 minuter Som en inledning Och sen kommer hon ko komma kolla tillbaka i en flashback Och sen kommer det vara så det hela en, filmen I karriären och sen kommer du komma tillbaka ja, I slutet, till men gammal. nu hoppas, hoppar det tillbaka hela tiden som att, ja, så, det, är, så att det så är när hon är gammal Som är hela grejen För jag, typ, och nu har jag sett dig prata med din man Hur många gånger som helst jag vet Precis, hon, jag, fatt, jag, vet jag, jag fattar inte där. ens liksom. <kör> Jag fattar inte ens varför Fylda Lloyd, varför hon valde att ha med de bitarna Så är det någon som kan förklara för mig var, Varför man visar jag det, jag det jag hela jag tiden alltså, Det är det för att man ska, se, man ska Hela tiden koppla till var hon är idag och att hon lever och att hon gjorde Faktiskt något för England, mm. det blir ju lite av ett så här. Det, det känns onödigt ja. bara Det, alltså, ja. det, hade Istället rätt. det är Istället för, för att förmedla det, det som typ en legend då, Eller någonting, nu kanske inte hon Är det men då blir det i alla fall, aha, nu är hon en gammal ruttentant som sitter och ser massa lossas gubbar i sin lägenhet Men också green Ser massa ja. låtsas gubbar Men också hur hon tog makten, hennes ungdom och sånt Det känns väldigt snabbt spolat. Det känns, ja. nu är hon ja, Man vi bli... se mer av när hon slår, in, slår sig in i makten Ja men det var det var verkligen Ja precis, det är de bitarna det var som är bäst Med en blinkning så är hon där inne och liksom, ja. och hon öppnar och så bara The ladies room så är det bara en grej Och hela bio Och, bara, och jag bara <laughs> Alltså antingen Jag tycker antingen ska man göra en straight biopic ja. liksom, Som till exempel Där de bästa exemplen kanske är För mig typ Martin Scorsese's The Aviator mm, det är jävla säga. Biopic. Mm, Som är ett, ett grymt bra exempel Och även J. Edgar tyckte jag var bra också Men inte alls i jag den, den klassen men, eh, men men Jag gillar eh, det här mm. i alla fall. Och antingen, antingen gör man en sån film, och det lyckas hon inte Nej. med. Eller så gör man en film om en händelse. Som till exempel eh, All The President's Men. Med Dustin Hoffman och Robert Redford, när de spelar de kända journalisterna eh, Carl Bernstein och Bob Woodward, och de inte var. Då, då är ju liksom inte de egentligen, eller det är de ju de är ju filmen centrum, mm. men det är ändå händelsen, ja, det blir, det blir alltså Watergate-skandalen. Precis, det, det, är inte, det är ingen biopic om honom Utan det är ju en alltså, e Egentligen hamn under Nej, andra världskriget Nej, skulle, skulle kunna berätta Om, om Falklandskriget Falklands Precis, och Det var den, det var den biten som var den bästa Exakt, om Margaret Thatcher hade varit en karaktär I filmen om Falklandskriget mm. Alltså, men nu var, så det, det är ju nu de två olika vägarna vill Det du vill göra. Du skulle inte bli det Ja precis, det, men det, hamn, det känns ju ändå som Det hamnar någonstans emellan För hon försöker hela tiden göra små filmer Om varje händelse mm. Istället för att, för att Fördjupa sig i karaktären Och det lyckas hon inte heller med Eller så El, det blir liksom, det var kan man gå en väg där man gör Där man skildrar personen under en väldigt kort tid Alltså istället för att göra en biopix som skildrar under Liksom hela livet mm. Uh, ja. Så skilde man bara Under en väldigt kort period Ja typ hur hon kom till makten eller någonting? Ja eller liksom bara så att Jag, jag tycker det är intressant att Man får ändå en inblick i den personen Alltså om man bara fokuserar på en liten del mm. Alltså visst det är det intressant ja. att se liksom, Alla olika delar liksom, Hur hon kom till makten Hur vad hon gjorde där Och hur hon ledde sen Uh, nu... Och där har vi ju My Week with Marilyn Som ja, ett precis, exempel jag tänkte... då, då snackar vi en vecka i Marilyn Monroes liv och Som ändå säger, ganska bra. den veckan Säger ju mycket mer om Marilyn Monroe Än Jan Leydin säger om Margaret Thatcher uh -huh. Ja, verkligen det det är... Och det, då fattar man vilket misslyckande det är Från Filiada Lloyds uh -huh. sida jag vill, ändå, jag vill ändå ge ett plus för Marilyn hon, kip hon var, hon var ändå ganska bra i rollen Kommer hon kommer ja, de vara en det... Oskar som hon Verkligen kommer få. Hon, hon, hon, hon var bra nej. som en gammal tant. Nu är hon typ en gammal tant, men hon, alltså... <laughs> hon spelar sig själv hon, med, nej, men hon, hon var. Hon var bra i filmen. Hon blev bara vara på hem. lite smink när hon skulle spela gammal Ja, det ja vara, just... Men hon skulle vara mer värd en bättre film. Men men du får en ja. stabil två out of five. Ja, jag har också en två på den. Men ibland känns det som att den förtjänar mindre. Ja, ju sammans. Ah, ja. okay. ah. Yes, ha. Men har det du det sett något mer eller? Yes, jag har en till som jag kan snacka jättesnabbt om Som jag egentligen inte har någonting att säga om Och det är Seeking <laughs> Justice med Nicholas Cage ja. Och Guy Pearce och January Jones den... den pratade vi om i förra avsnittet Ja, eller? nu är jag för... lite, nu är lite efter Nej, för förra. Ja. Det är Patrik ja. som pratar om den ja. ja, precis Vad fall... tyckte, tyckte du om den då? Oh, jag, ja, jag, tyckte, jag gav den en två Men okay. den var ju liksom underhållande för stunden Och jag, jag gillar ju New Orleans som stad Och, mm. och jag tyckte... Ja, alltså, den, den, den var väl okej, okay, men det blir. Det, det, ja, alltså... alltså, spänningen känns som att den saknades, men. Jag tycker att det som är grejen där är att Den filmen gör ju verkligen vad den ska göra mm. Alltså Roger Donaldson, regissören Han vill göra den här liksom En enkel, spännande ja, actionfilm som är Alltså en i, bland de här dussingfilmerna. Det är ju en dussinfilm, det märker man ju direkt Det är en det riktigt lite to dvd det, om man säger Ja, precis, precis och, Men han lyckas ju ändå med det han vill göra Till skillnad då från Phyllida Lloyd Med Jan Leading till exempel Hon siktar ju extremt upp liksom. Och Ja, precis. Och faller platt, liksom. Men Roy Donaldson, han bara, ja, han, behöver inte Han siktar i Nicolas Cage-träsket och där är <laughs> alla andra där. Men det, det är det. Jag tycker Niklas Cage... Nu, nu har jag sett extremt mycket Niklas Cage på senaste. Jag ser mycket av hans skit som Season of the Witch och grejer. Jag tyckte Niklas Cage, ja. alltså, skådespelarmässigt. Han var förväntas vara bra i den här filmen. Ja, han, jag tycker han är bra ifrån ja. sig också det, är ju liksom, alltså, det, det sjuka med Nicolas Cage är att han är så fruktansvärt ojämn Han kan ju göra mästerliga Oscarsvärdiga prestationer Som i Adaptation Eller eh, Port of Call Eller vad heter det? Bad Ten. Lieutenant Men, Som också en New York Ja, precis Och de, de filmerna tycker jag Han är, han är värd en Oscar mm. i de filmerna Och i vissa filmer eh, Så så gör han bara så ligger han i sandlådan ja. och tryper, liksom. Men grejen är uh, Guy Pearce spelar ju liksom lite av the bad guy men ja, jag hade ju förväntat han. mig massor från Guy Pearce Men jag tycker inte att han, känns, han kändes aldrig farlig liksom. Han är hotfull sa. Alltså. Jag tyckte att Guy Pierce var det absolut bästa med filmen Som han alltid är nästan i alla filmer han är med mm. ja, men, alltså, Jag tycker han är så sjukt underskattad Skådespelare Guy Pearce Han är han spelar i världsliten för mig. Ja men i alla fall jag, jag sa att jag inte hade så mycket att snacka om Seeking Justice Alltså alla tycker väl om Guy Pierce eller? Uh, in girls. Ja, inte fast hur många är det som liksom Nämner honom när man pratar om Han, så han, han så är ju ingen i rollen Ja, precis, det är det som är så synd Han gjorde med Mento och sen efter det eller, Så han blir en skådeslösa Men i alla fall, Sick Justice, underhållande för stunden Ingenting man Minns speciellt väl Men, Men du, skulle, du skulle ändå Rekommendera den mer än typ Season of the Witch Eller ja, ja, jag Cage Andra botten ja. ja, jo det skulle jag göra <laughs> Den stod jag... ändå liksom lite över den den den, den har gjort det senaste tiden. Jo, den stod mellan den tre en 3 och 2 och sen tänkte jag vilka andra filmer jag har på en 3 och nej den är det världen 3. Den får visst. bli in, men den är rätt stark 2. Ja. Så den, den är verkligen ja. godkänd då så om du vill ha någon lätt sändas Bakersfilm eller någonting så. Ja, det... jag tyckte också jag tyckte också det var stark 2 Så den är ju det, det, det, den är övergodkänd. Ja, den är inte gräslig i alla fall liksom. <laughs> Nej, verkligen e inte. Ja. Nej, men kul att ni i alla fall är Ja. Ska Det är ju Patricks vi... favoritfilm så. <laughs> Nej. Ska vi gå vidare till Rasmus kanske? Ja, varför inte? Varför inte? Ja. Uh, jag har sett Jag har väl tre filmer att prata om egentligen Men jag, jag har väl uh... Skitsamma, nu kör jag bara <laughs> Ja, kör på uh, Jag såg Row to Perdition oh, för första bra. gången I veckan Ja, oh, så jävla bra uh, Jag gillar att jag inte ens hinner avsluta meningen när ni bara, ja, oh, <laughs> Den är ju så groteskt bra Ja, den var jättebra Det finns en scen som var, har varit miljarder i betyg det var, ja. det var, ja. det var, Vänta bra Rasmus fortsätt Får jag säga? <laughs> Nej. Ja, förlåt, förlåt Den var jättebra mm. Men ja. det känns ju som att Det är ingenting som kommer oväntat i filmen Och uh, jag visste exakt Vad jag skulle få och jag fick det uh, Men den var, det var jättebra Men musiken och fotot är liksom gud Det regnar väldigt mycket Ja, den scenen med Paul Newman, nu ska jag inte snacka för mycket Men den scenen är fan oh, Ja, vi jag in den scenen igen. Och sätta på väggen liksom Jag, jag gillar att du bara musiken och fotot är gud <laughs> Det är gud, det är kriterat Peter ja, Jackson är gud precis. Det, är, det är ingen Gabriel Det är gud på jorden ja, liksom men fot Fotot Nej, men och ja, musiken Fotot är skitbra och så, det, det, ja, det, det, är, det. är klart och Det känns verkligen klassiskt liksom. Ljussättningen tycker jag är Det var det jag följde för mest Ja, scenografien ja, är riktigt mm. snygg Ja det finns ju konsumer att det, här när det här. <laughs> Ja, visst, alltså. Det, den det grejen med den filmen är att den känns ju så sjukt proffs. Det känns ju som en film, det, det alltså i, i ljudfadern klass, just när det gäller liksom, hur den ser ut och hur den mm. känns, alltså den här känslan. Ja. Den känns, jag tycker att den känns så äkta och på alla sätt ja. i den filmen också. Men sen tycker jag alltså, Va? för anledningen till att jag inte gav den en. Eller alltså, den är väldigt långt ifrån den femma egentligen tycker jag Okej okay. Men, men <laughs> Och det är väl för att handlingen inte riktigt så här. Jag, jag sitter inte och liksom skakar Framför skärmen för att jag vill veta Vad som ska hända utan man förstår ju hela tiden Vad som ska hända För, för att använda en klassisk expressen -term, Så biter den inte riktigt till liksom. Nej, okej, okay. nej en. Nej precis, men äh, så är det faktiskt men, Och, och jag, ger en, jag ger den en fyra det är en starkare ja, men det svar. finns ju en, det, kul, var... en kul grej att ta upp som, Det är inte så många som vet, eller vissa vet det är. Det är ju att Road to Petition är ju en cd film Ja det ja, är en ja, graphic är novel från början, alltså. ja. ja det är ja Det är något som, som du säger alltså, Som nästan ingen vet och det är Men det, ju det, visste, det är ju samma som History of Violence den också ja. Allt behöver inte vara Batman Nej, för, Nej du, det finns en grej i den filmen Som får mig att hata lite Och min respekt för För, vet ja, du vad mm -hmm. det, det är en scen det är en av slutscenerna Så jag vill gärna inte spoila Men jag kan, jag, kan, jag kan ta det slutet av avsnittet kanske Anders. Ja det kan jag göra, försök men, komma ihåg Det är en, det så kan du en ta stor jävla miss i liksom Vi lägger den efter den. musiken i slutet Ja det kan vi göra Så, så ingen råkar <laughs> höra det av ja. ett misstag Så so don't miss it ja, Precis, precis. Ja, men uh, yep. Jeff ja, så... Kul att du gillar den i ja, alla fall Men alltså, jag så... går vidare till nästa vecka ja, ja. eh, Jag såg Chinatown oh, Åh, vad bra Åh, är bra här snackar vi ännu bättre Än Road oh. to ja Ja, alltså, den, det... den, är, den är mycket bättre den, Jag satte den också på en fyra faktiskt Men oh. den är ju Mycket, mycket bättre än Road to Och det, det slår mig verkligen hur jävla bra Jack Nicholson var hur han, Och ja, hur alltså, trist är, han har skit. blivit eh, på något sätt Även fast eh, The Departed, är ju, där, där är han ju hur bra som helst när han spelar Frank mm. men, ja. men, eh, Det börjar väl dala ner det på slutet gjort. av 90 ja, ja. Men. Men alltså, Han har ju inte gjort någonting i klass med det på Han är ju väldigt gammal, det är ju det som är grejen Gubb-versionen av Jack Nicholson har ju inget att sätta emot Alltså den yngre versionen av honom ja, precis, Det finns, ju, det finns ju vissa skådespelare som blir bättre När de blir äldre mm. ja, Eller i ja, alla äh, fall håller liksom en, en, en Ganska ja, bra precis, klass Ja precis, typ Robert De Niro håller väl Än, någon inte form av Hockey. klass liksom. Ja visst ja. Men, men, <laughs> Nej det håller jag Eller äh, man kan tycka det, om man gillar äh, Robert De Niro Om man är ett stort fan så tycker man det väl Och det är väl samma sak med Al Pacino Även fast jag inte alls tycker det Men hur som är så, Jack Nicholson var verkligen fantastisk. Så det är en klassisk liksom, deckar Jag Var väldigt noirig. Väldigt 40-tal. Ja. Noir heter det inte. Noir, mm. förlåt då. Ja, jag, jag, jag, jag gillar det jävligt mycket. Och eh, både jag och Victor älskar ju... Eh, vad fan heter den? The Ghostwriter. Mm. Eh, ja, The Ghostwriter. Och det är också mm. Roman Polanski. Och det är samma känsla i den, att det är så här klassisk deckar. Ja, fan, Det är helt fantastiskt. Men nu tycker och... jag att Shire och a Town och alltså... har två helt olika känslor. Ja, det har vi. jag, jag håller... tycker ändå att de har båda så här... Väldigt mycket att man vill veta hur det går. Och det är den känslan jag vill ha. Ja, men däckar. jag tänkte helt, helt setting och liksom... Grejen med att det är, inte, det är inte vanliga däckare. Utan man vågar liksom ta tid på sig. Och liksom bygga det är så små scener som bygger känsla och stämning och mm. ja det är, och och sen är det ju liksom foto sitter de i väldigt olika här, Chinatown är extremt ljus och då så mycket mörker annars och, och äh, precis och på en och liksom, ö i utanför eller så sitter på åkern och Ja men sen Men just angående Chinatown vill jag bara nämna att ja, Vi har ju på, på Moviesens filmixen hemsida Alltså moviesen.se filmixen Så har vi ju våra fem favoritfilmer där mm. eh, Vardera av oss fyra Och Chinatown ingår ju faktiskt där För mig så att det är ju en klockren femma Och alltså jag, jag kan ju göra en En lista på säkert hundra favoriter Och Chinatown ligger liksom på topp fem För mig och det säger ju en hel del om hur bra jag tycker den filmen är Jag tycker den är det, Ja Alltså, ja, vad ska man säga Det är en av världshistoriens Fem bästa filmer, tycker jag Den är perfekt i alla avseenden Jag skulle inte vilja ändra någonting Och jag kan se den hur många gånger som helst Mer blod, gånger, mindre bara... kvinnor <laughs> Ja, jag bara älskar den Så se Chinatown För guds skull liksom, för är upp upp Jag tycker väl inte att verkligen. den är så jävla bra Men det är inte, det är inte det är på, det... på Lanskis bästa Men... Nej. Jo, det är det Det är verkligen på Lanskis bästa Jag tycker det är penis jag, jag håller ju jag håller ju The Ghostwriter på en femma också men det är ju alltså, Och det var 2010 års bästa film Kan man säga ja. men, men det är ändå inte Chinatown kvalitet Jag kan, jag kan ha The Ghostwriter på Den ligger ju på min topp 20 topp 50 kanske Men inte så högt upp som Chinatown ligger Nej. Men inget mm. går upp mot Epienist Och Nej. Och sen så nästa film då Är en film som vi alla kan prata om För vi såg den tillsammans och Eller jag och Victor såg den tillsammans Och det var The, <laughs> ja. The Descendants har ensam. han väl sett ja. Nej. Nej Då är han den enda som inte har sett den då i podcasten Och det är ju kul mm. Men i alla fall Det är en grej jag vill prata om i den här filmen Ja. Vi, vi, vi kan, kan skita i All, Alla vet vad den handlar om Och det är George Clooney och han gör sin grej, Alexander Payne gör sin grej Vi vet exakt hur filmen mm. är, vet hur du kommer det, är det är en bra film det är en, den är Fast jag håller trea. inte med om att bara, hur som bara helst, en kort. Det är en sak kort, jag vill prata om ja, Okej, okay, okay, kör du först då George Clooney ger sin 17-åriga dotter smisk i den här filmen. Och det är den konstigaste scenen jag har varit med om i hela mitt liv. Det är så man uppfostrar 17-åringar. Ja, precis, absolut. precis. Alltså det är så jävla konstigt. för han verkligen, ja, han verkligen vrider runt henne och ger henne en smisk på rumpan. Och det är allting över på... En sekund, liksom. Precis. Han, tittar, sti han stirrar henne i ögonen, och, sen, och hon säger någonting till hennes mamma som ligger. Hon har varit med i botolyckan, så hon. Ligger i koma liksom ja. Och hon, hon säger några hon, alltså hon är, De var arga på varandra när olyckan hände Så att de har fortfarande gnäbb mellan sig liksom. Och så säger hon någonting väldigt dumt Och då bara tittar George Clooney henne I ögonen och sen bara vänder henne om Och ger henne eh, en och, snisk på rumpan En snisk på röven ja Precis så att och det, jag håller med det, det blir världens tonskifte i filmen Och man tänker vad vill Alexander Payne Med det här ja, jag fattar liksom. det inte, Han bara... måste bara... fått en stroke ja. eller någonting Det är så jävla <laughs> ja, och... konstigt Ja under inspelningen, jag håller med, det är mm. jättelustigt det. Frågan är ju om det är med Fast fan, Alexander Payne har ju skrivit manus också Så det är mitt resonemang därför Så han, kan inte, han kommer inte undan Tyvärr ja. men, men, men Det kan... kanske var ett, ett Request från Den perversa George Clooney. Det kan ja, mycket kan... väl vara Har ni ja. några teorier om varför Varför man har gjort den scenen Eller varför den scenen är så varför han gör det här. Jag vet, ja, inte, jag vet inte det, väl för att George Clooney... Han, både dottern och Clooney är väldigt mentalt påfrestade i den här filmen. Och, och jag kan inte hålla med Rasmus som säger att George Clooney gör sin grej liksom. För det tycker jag verkligen inte att han gör här. Jag tycker han går ifrån det helt. Mm. Men, jag, jag det, grej, ja. det, förstår, det förstår jag inte hur du kan säga. För han, han, gör, han är ju exakt som han alltid är. Nej, det tycker Grejen jag Grejen är väl lite också att... att inte... eh... Alltså hans karaktär i filmen, han har ju inte typ varit med och uppfostrat barnen riktigt utan han, det, det är alltid frun som har gjort det han, han har varit den som har jobbat liksom tagit an för familjen så han vet, inte, han vet inte riktigt hur han ska hantera och så blir han så jävla förbannad på, på dottern här och liksom, han har kanske inte tagit hand om henne sedan hon var liksom ganska ung och då, då, då, då kanske han gav en smisk på det, även om hon var liten så han det... använde rent instinktivt samma metod som man gjorde ja. då. Och sen så kanske det är så att vi bor i Sverige liksom, då är det inte okej okay att det är ett barnsmissk ens ja, ja. när de är liksom tre år gamla på, på eller sju är år gamla, är det är aldrig okej. Okay. <laughs> men Jag håller med, du har en poäng där Patrik, det kanske ska vara liksom, en skildring av hur lost han är i uppfostran ja. liksom. Och, men man skulle ju kunna ha gjort det på Tusen andra sätt Ja precis så. verkligen För det, den där scenen kommer out of blue Och sen går man bara vidare alltså, det, det, Då blir det ju ganska effektfull också så det, Ja fast det, det, det är bara en stor det, Jag ville ju gräva djupare i hans sätt Att inte kunna uppfostra henne På något bra sätt Men det blir bara att han ger henne en smisk Och sen så händer ingenting Och, ja. och scenen går vidare och det kommer bara helt plötsligt och jag blir alldeles, Jag sitter ju och tänker på det för, på resten av filmen. Liksom. Ja, det är det enda jag ja. kunde tänka på. Ja, precis, ja. Jag, började liksom, jag började formulera en tweet på mobilen angående det här jävla smisken. Under filmen, ja. Man visar det på ett så konstigt sätt och så tar man inte vidare heller. Det, det, ja, precis. Ja. Det, det, om man var tvungen att göra det så så tycker jag verkligen att han borde liksom försökt att, att göra det Ja, gå vidare helt enkelt och liksom gräva djupare Men icke Ja, nej. eller så gör man som Viktor Och tar fram Instagram och sitter och Instagrammar Som <laughs> <Ja, Så> man <laughs> gjorde i salongen, ja. eller hur Viktor Nej Jo, det gjorde du fan, visst Nej, Försöket, nej. det nej, nej. Han är ljuger, ja. Han ljuger jag, mm. jag ljuger ja men alltid. Och för, för att fortsätta, var du klar, Rasmus? Jag var väl typ klar Okej, okay. mm, då tänkte jag, jag du, Och du hade tagit alla dina tre filmer där va? Ja, och sen så finns det ju en till film Men den tänkte att du skulle få inleda med Ja, okej. Okay. Då tänker du på Safe House, yes. kanske? Yes. Ja. Jag såg för, nu ska vi säga, jag såg i måndags För två dagar sedan såg jag Safehouse på Bio här i Kalmar. Och det är alltså Daniel Espinosa som han det är den här svenska regissören som. Regisserade Snabba Cash Och blev rätt framgångsrik Med den filmen Den blev, ju den blev väldigt stor i Sverige va? Ja alltså, den blev väldigt stor i Sverige En, en biosuccé, Jag liksom. tror det att den, det var på. fler som gick på den än Avatar Nej jag tror jag verkligen inte på jag, jag tror det Jag tror jag, att inte, jag, jag, tror jag inte på okay. ja. men, men i alla fall det blev en stor succé i alla fall, Med svenska måttmätt då och Daniel Espinosa, det gjorde ju öppna ju upp dörrar då för att Daniel Espinosa söka sig ut i Hollywood. Och då blev det Safe House som blev hans första film då. Och det är ju alltså, man märker ju, det är, det är en av de här vanliga Denzel Washington. De vanliga Denzel washington trillerna alltså Som han gör liksom deja vu, Han har gjort de flesta med Tony Scott i och för sig Men Deja Vu, Unstoppable Man on Fire Alltså det är sådana här filmer Det är en standard thriller Med Denzel Washington i huvudrollen Och det är det ju här också I och för sig så delar han väl huvudrollsansvaret här med Ryan Reynolds så Men det som överraskade mig Och det som gör att jag tycker Den här filmen är bättre faktiskt än de flesta så här dusin thrillers som släpps är att man eh, man vågar spela filmen helt straight om ni fattar vad jag menar alltså eftersom Ryan Reynolds gör en karaktär i filmen så förväntar man ju sig att ja han ska kläcka ur sig några heliga skämt eller han ska ja han ska ha den här glimten i ögat känslan som man förväntar sig av Ryan Reynolds men det har han inte utan han får liksom precis som i Buried så får han en chans att verkligen vara 100% seriös Och jag, jag kan inte komma ihåg Ett enda ögonblick i filmen När man liksom kör en humoristisk Ton Utan det är liksom dödseriöst Stenhårt, blodigt, rått, skitigt Hela vägen igenom Och det tycker jag är jätteimponerande mm. eh, och, och det hyllar jag verkligen Daniel Espinosa och David Guggenheim Som har skrivit manus och, och alla de här, Att de körde verkligen den stilen För att man vågar göra det och ändå har Brian liksom Reynolds i, i huvudrollen. Jag... Eller i delhuvudrollen kan man väl säga. Mm. Ja, så alltså, om, om jag bara får återvända till Daniel Espinosa och Snabba Cash då. Eh, ja. Så eh, har jag kollat upp nu. Och det var eh, på Video On Demand-marknaden som, eh, som Snabba Cash var större än Avatar på. Och, och den kan mycket möjligt ha varit större på bio också. Nej, för det 0, kollade 6... jag upp. Med, med tanke på att 621 000 biobesökare gick och såg Snabba Cash Ja, det och det jätte, kollade jag mycket. Men Avatar ligger på 1 miljon 27 000 i Sverige Så Snabba Cash kom på fjärde plats av 2010s mest tittare på bio Oj. Det, är ju, det var ju män som hatar kvinnor som blev den här extrema succén också va? Den var väl större än Snabba Cash Ja, också, men i alla fall Både ja. Avatar, Inception, Took Harry då. Potter och ja kom för eh, Snabba Cash Ja Mm. Men jag kan väl säga också, lite snabbt Nämna handlingen där, det är ju eh, Alltså Denzel Washington Spelar en så här eh, före detta CIA-agent som heter Tobin Frost Som har, alltså han Räknas som en förrädare för att han har sålt Information till andra länder och så vidare Så han har hoppat av CIA helt enkelt och Lever på rymmen kan man väl säga ja. Och helt plötsligt så dyker han upp på kartan igen I Sydafrika, i Kapstaden Som också är en otroligt vacker stad Och, och precis som vi sa här innan så Spelar staden lite av en karaktär I Safe House också, och det gillar jag så, så det är roligt att man har spelat in Filmen i Sydafrika och det var Extremt effektfullt, så Men, han dyker alltså upp i Kapstaden Och då hamnar han på CIAs radar igen Och de Tar dem till fånga och sätter dem då i Ryan Reynolds så kallade safehouse. Alltså, det är ju, vad ska man säga? De som inte förstår vad, vad är ett safehouse är: det är ju en, en säker plats liksom. Ett där säkert man hus kan... till. <laughs> ja, ett, ett säkert hus, ja. Alltså, det är ju ja, en säker plats där man kan förvara saker, fångar. Det är en liten en hemlig bas kan man väl säga. En, en minibas. Ja, det används ju är... alltid för folk som är jagade. Liksom. Ja, precis. Mm. Det, man har ett safe house där man kan liksom sakta ner och så här. Och, då, och det, i alla fall dit kommer Tobin Frost då och det drivs av den här snubben som Ryan Reynolds spelar. Matt Weston heter han. Och han är så här: han är lite rookieaktig och han har bara varit. Han har bara varit CEGent i ett år så han, får liksom, han har ingenting att göra. Han bara sitter i det här safehouset och väntar på att någonting ska hända. Liksom. Han sitter och kastar en tennisboll på väggarna bara för att få tiden att gå. så säger? Så, så kommer då. Farestfärdet som är det, jag ska komma till det. <laughs> mm. Och i alla fall, han eh, då helt plötsligt börjar ju saker och ting gå snett som. Vi, som alltså till ingens förvåning, så attackeras ju safehouset då. Av av någon form av styrka. Och Matt Weston och Tobin Frost får ge se ut på jakt i Kapstaden. Så det är väl kort och gott vad filmen handlar om. Och det är precis, det, alltså det är ju det man väntar sig också. Jag, jag skrev det i min recension av filmen att, att titeln passar väldigt bra för att det är väldigt säkert och, i, och instängt och man, man går liksom inte riktigt utanför ramarna eller så. Förutom att man spelar filmen helt straight som jag sa. Så det är. Det är precis vad man väntar sig, fast lite bättre ja, jag tycker att det var går. precis vad man väntade sig Fast lite sen nu det är så pass alltså. Ja, alltså den, det, alltså den jag var jag ju liksom Den gav mig ju ingenting ja, Fast jag, alltså jag håller inte med här alltså. Jag tyckte det var, ty var en skickligt Sammansatt film på alla sätt Så att det, för mig fast var det en Fast alltså man måste ha alltså. högre kraven så liksom Alltså att, ja, ja, att ja, göra jag en film inte. precis I någon ramarna som jag tycker att den var är ju liksom, ja, då, är då har man ju misslyckats För att det är ju meningen att man ska göra filmer Som är Det är ju inte meningen att man ska följa ramarna liksom. man, kan, man kan inte nej, utgå fast... ifrån Att man ska göra en film Som ser ut som exakt alla andra filmer I samma genre nej. Men hade man gjort det här precis inom ramarna Då hade också Ryan Reynolds fält En massa skämt längs vägen Alltså förstår nej, det är nej, jag, inte jag, helt... jag tycker inte det för att uh... Det är ändå inte helt enligt ramarna tycker inte jag. Alltså, jag, ty det, i, det, det, jag håller inte med dig. Jag Okej, tycker Snabba nej, Clash var ser... bättre än den här. Nej, verkligen inte. Jag tycker Safehouse är bättre faktiskt. Oj. Jag tycker Safehouse är en stark 3 för mig. Jag vet inte om har en 2 på den. Jag vet inte om det är liksom en vanlig stabil 2a-typ eller... En svag 2. En svag 2 så pass mm. alltså ja Jag tycker, Sen är det ju en extremt snygg film Det är jättehöga kontraster Och Daniel Espinosa är verkligen duktig Med kamerarbetet som vi fick se på prov liksom Redan i Snabba Cash Det är en, Men, en grym äh, trailer i alla fall Musiken, ja, musiken är ruggigt bra också Den heter den här No Church in the Wild Heter den låten med ja. och När den kickade igång i den trailer till. Ja Fantastisk eh, Så den låten kan jag rekommendera också No Church in the Wild De alltså spelade den faktiskt innan <laughs> The Iron Lady går på bion Och alla tanterna, jag tror, jag tror inte de matchar så pepp på den <laughs> oh, var det här, var det här? <laughs> Kanske inte Men du nämnde Faras Fares Sannes far, yeah. Och det är faktiskt väldigt roligt att se honom i den rollen För han gör det faktiskt väldigt bra Han är bättre som den skurk sonade, i en fan, han... film Än Mikael Nyqvist Ja alltså det sjuka är att Fares Fares gör liksom en en roll eller gör han gör huvudroll i Jalla Jalla och det kan man man kan inte greppa det när man ser <står> Saifas för han passar på alltså han säger för sig ingenting eller han säger eller gjorde han ju men, men ja han ah, alltså, han har väl en 3-4 lines. Okej ganska lite nog. är ja. inte Nej Krist... alltså han är mer väldigt mycket men han säger faktiskt ja, han är han är mer grymt mycket okay. alltså, men han säger väldigt lite. Han är ju liksom han jagar Han är liksom en sån snubbe alltså, han, är, han är en tyst arg snubbe. Okay. Ja precis. Han jagar Matt Weston och Tobin Frost hela filmen igenom i princip så att han är med hela vägen men han han har inte särskilt många repliker förutom på slutet och jag tycker aldrig det skär sig aldrig med för all del. Ja, det syns jag. Alltså det var ju men han men han, är, han har ju utländsk. Han har ju utländskt utländsk utseende så att det var ju liksom det var ju en brytning. Ja det får, det får du se, jag kan inte avslöja det faktiskt För det är en Swedish tourist. Det kändes ju jättemycket mer konstigt Med Mikael Nyqvist ja, I Mychis. Mission Impossible Ghost yeah. Protocol Än Fares Fares Så det, det var jag positivt överraskad mm. över Han gör en riktigt En, en trovärdig insats Som en liksom kanske, kan, ja, som kan kanske som. Det är en förväg till en internationell karriär Kan man hoppas Jag hoppas verkligen det, det vore riktigt kul Och det ser ut som att han har biffat till sig också Gör det inte det Rasmus? Uh, Fares Ja, jag tyckte han såg skitbiffig ut alltså, ja, Han såg riktigt skrämmande ut hela vägen Jag att det såg ut som att han hade slickat hålet Så det var typ det Fares ja. kommer vi få se en lite större roll i Slumber Cash 2 Ja, ja det kommer vi Okej, okay, och då eh, Den andra filmen som jag tänkte snacka om Är en film som jag såg i söndags Mm -hmm. eh, som jag vet att i alla fall eh, Patrik och eh, Rasmus har sett Och det är Steve McQueen Och det får vi förtydliga där för alla som undrar Nej, det är inte han Steve McQueen Som ligger död och begraven Utan det är den Steve McQueen som lever och verkar idag eh, En snubbe från, från England tror jag det oh. eh, I alla fall Och det är han som har regerat en film som heter Shame oh! eh, en, en film om en, eh, om en sexmissbrukare Som heter Brandon Och han spelas av Eh, Patricks eh, favorit eh, Michael Fassbender mm -hmm. också, Som också har blivit <laughs> lite av min, <laughs> så är min, min favorit också. <laughs> <fucking homo. Ja>. <laughs> <laughs> Vad sa du Rasmus Som bli, har blivit lite av en eh, Favorit för mig också ja. För eh, Innan jag såg Shame så tyckte jag inte särskilt mycket om Fassbender, jag tyckte han var stel okay. han, han var stiff mm. ja. Och, jag, jag... nu har jag kommit att gilla honom Jättemycket, speciellt efter att jag såg hans eh, eh, dongel. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker också mycket om Jag, jag, jag, har alltid tyckt om jag tycker om mycket fas... om hans äh, dongel <laughs> ja, ja den Nej. är väldigt fin Och lång och stor Men jag, jag tycker jag, jag har alltid tyckt om Michael Färsbänder. Men jag tycker inte han spelar på så hög nivå Som, som ni tycker faktiskt jag tycker, Han är inte på cruise nivå om vi säger Nej verkligen så. inte eh, men Nej, han, är han, han, han ligger långt han, över Han är jättebra ja, men han, det, är inte, ja, ja. han är inte världslit mig. Men eh, i alla fall, han gör ju sitt livsroll helt klart i Shame. i alla fall. Och han spelar, som sagt, sexmissbrukare. Och det är väldigt mycket. Har man sett Californication så är det, det är verkligen light versionen av Shame. Liksom. Det är väldigt mycket, väldigt mycket sex och eh, grafiska scener. Liksom. Men den är, det är en ohyggligt bra film skulle jag säga. Jag satte 9 av 10 på den så man kan väl säga att det är en svag femma för mig. Jag, jag trodde ett tag att den skulle upp och nosa på en 10 eh, Så att det är en fullpotta helt enkelt Men den stannar nog kvar på 9 men det är ju, om vi frågar Rasmus Så är det ett extremt bra betyg och det, Ja, men det är det Ja, verkligen, det håller jag med om också ja. så ja, fan menar du med ett uttalande Om vi frågar <laughs> Nej, men Det är alltid du som brukar, brukar starta diskussionen Om betygsinflationen, det var ju det jag tänkte ja, ja, ja. Men, men jag håller med dig helt Rasmus Där faktiskt, och jag, mm. jag börjar hålla med dig Mer och mer i dina betygsdiskussioner Så att, ja, så att är jag är på väg ner I avgrunden, jag med <laughs> Nej men tjej med det som Jag sagt Jag sitter här nere och är bitter <laughs> Precis <laughs> Precis Nej men jag, jag gillade Shame jättemycket Och den är precis lagom lång En timme och 40 minuter Och den, den vågar också ta sin tid Jättehärliga långa tagningar Och Carrie Mulligan är helt fantastisk Hon är inte riktigt lika bra som hon är i Drive Tycker jag men tycker inte är... Jag tycker, att hon... Jag tycker att hon är bättre i Never let en... me go Hon är <laughs> ja. ännu bättre i, I... i... Jag, jag tycker att hon gör sitt uh, Livsroll I alla, alla fall det bästa som hon har gjort uh, I Shame i mean, she, Ja jag tycker hon är helt hon, ja, hon, hon, är, hon är så När hon, hon, hon, hon är helt annorlunda än vad, Alltså hennes, hennes Skådespeleri är helt annorlunda än vad hon har gjort tidigare I det ja. som jag har sett jag jag hon, hon brukar hon... alltid vara till, så tillbakadragen ja. Det är hon inte alls och, i, Nej så alltså fick, fick se en helt annan sida av Karim Ja där är det ju typ tvärtom det... i Shame i egentligen Och det mm. tyckte jag var, jag blev så positivt överraskad Ja. Alltså det är en film som, som hanterar väldigt, väldigt tunga ämnen Alltså Brandon då, han blir ju Hans, hans sexmissbruk så alltså han, han konsumerar extrema mängder porr Han onanerar dygnet runt Och alltså, det, det bara tär på honom Och filmen skildrar ju då när hans syster som spelar sig Carrie Mulligan Kommer och vill bo tillsammans med honom För hon ska vara i New York och ha några spelningar eller vad det är. Och då vill hon bo där hos honom. Och då rör ju hon om i hans gryta kan man säga. För de, vad, alltså vad det hintas till är ju att de har haft en väldigt tung barndom helt enkelt. Så de är ju skadade båda två. Mm. Och när man då sätter dem tillsammans så börjar det ju hända grejer om man säger så. Så att ehm... Nej, <här> så, så illa är det väl. Se de... filmen. Ja, se filmen ja. Men, I will. ja Men de har haft det väldigt tungt i alla fall. Och när de är i varandras närhet så påminner de ju varandra om det här. Och det gör ju att båda får det väldigt jobbigt. Så det är det filmen handlar om. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt tung film. Som man inte ska se när man är bakis på en lördag. Utan det gäller liksom att vara... Man ja. ser man är på en fredag. <laughs> ja, kanske inte då heller skulle jag vilja säga. <laughs> eh, ser den på en onsdag? Ser den nu? Ser den på en onsdag ja, ja, fast, när man är lite... Så här lite <laughs> lite... Är så här mitt, mitt i vardagen Precis, typ. mitt i vardagen tycker jag. Mm, ja. Exakt. Nej, alltså jag tycker ju det här är... Förra årets tveklöst bästa film Det är en av de bästa mm. måste jag ju hålla med om Det är inte Tinker, Tailor Soldier, Spy-klass Men det är en av de bästa, helt klart Jag såg den ju faktiskt två gånger på bio Ja, det är trevligt mm. Och mm. jag tycker alltså, Steve McQueen har som fantastisk Alltså bilden och ljudet Är en sån symbios Ja, visst Alltså det finns, finns det vissa liksom delar i filmen Som är ja, det är så fantastiskt visuellt Och liksom audiovisuellt också Det är att bara liksom kolla på det och... Sjunka in i filmen och bara känna. Men Steve McQueen, han mm. känns som en sjukt tråkig människa. Nej, alltså, jag har ju tittat, jag har ju sett också. Jag har ju i DP30 innan de här 30 minuters ja, intervjuerna. Han känns så arrogant, han känns så. Ja, jag håller absolut inte med. Jag har sett en, en DP30-intervju med honom och färspänner och där är de ju mm. helt. Alltså, de jo, ha men han, han sitter i den här. Ja, men han, mm. gillar, han gillar väl inte press liksom? Nej, alltså, är han han, ska... han framstår lite, alltså, lite dryg i de här ja, intervjuerna. Precis, ja, precis. Men sen så fort man ser. Eh, något sånt här typ eh, Sån här behind the scenes material Så går han ju runt och liksom flabbar alltså det, det, känns, uh -huh. det känns ju som att han har en attityd Med vilje ut mot pressen liksom. Han gillar uh -huh. ju inte hela det här, det här Materiella liksom pressen Och folk som ska fråga uh -huh. honom samma frågor Det är lite tråkigt också om och om igen, liksom. För han är ju satt i den situationen Men jag har bara sett en film med McQueen Och det är ju hans hunger Ja. Ja. Så den tycker inte jag är lika Nej, det är en sjuk, tråkig film. Ja, jag tycker den jag tycker Nej, att det, att det, det är lite märligaktig. Nu ska vi köra slow motion. Ja. Och jag, jag älskar ju märlig också, så att det kan ju vara därför. Alltså, jag tyckte Hunger var jättebra också, men inte lika bra som Shame Shame är mm. hans bästa film, och det är hans andra film, så att han har inte haft ja, så många chanser. Han har inte haft så många chanser, men alltså, det finns ju en scen i Hunger, till exempel, den är jättelång. Alltså, den är 20, meter, 20 minuter lång. Mm. Ja. Det, det är kul för. Jag har läst flera recensioner om Hunger Och mm. alla skriver något En egen siffra En liksom. skriver bara Har den 16 minuter är långa <laughs> Nej, jag, är jag har 18 minuter det, är det någon som så vet så hur långt. lång den är? Jag tror att alla somnade minuter. så har riktigt koll typ. Okej, okay, då, då var ju två minuter fel på det, det kändes helt Ja, okay. det är inte helt okej okay att det hörs <laughs> fel alltså. Men det är i alla fall det är en dialogscen i fängelset Där då Bobby Sands, som spelas av Fassbinder Han sitter och har en konversation med Liam Cunninghams karaktär Och det är alltså en, en enda tagning De bara sitter och snackar med varandra och man, får, man ser det ju från profilvinkel är det ju, man ser dem prata, och de snackar i som sagt 20 minuter. Det är sjukt imponerande och en grymt bra scen. Nej. 18 jag minuter. Jag tre veckor. För en... Vad sa du? Det... Jag tror att de repeterade tre veckor. Ja, för, och, för att klara det. Så att, men så Shame rekommenderar jag också väldigt varmt, och det gör ju verkligen i två också. Jag vet inte, har man hört från någon som tycker Shame är dålig? Liksom? Jag, vet inte. Uh, ja. Ja, jag lyssnade på Slash Filmcasts. Uh... Eh, avsnitt om den Och då, då var det bara David Chen Och eh, Steven Tobolows Tob Tobolowsky Som var där ja. Och eh, David Chen var ju inte jättehet på den Han tyckte Hunger var ljusår bättre ja. än, än eh, så, Ja De flesta är väl väldigt, väldigt positiva kring filmen Men det finns en del negativa kommentarer ja, Det, det skulle vara intressant Min pepp har ju höjts väldigt mycket nu inför 12 Years a Slave som, som Steve McQueen ska göra också Det är väl också Fassbender och Brad Pitt och vilka och, är det mer, det det är han som jag alltid glömmer bort namnet på. Vem som jag, inte, som jag inte kan uttala. Alltså den svarta killen som skulle spela huvudrollen. Eh... det är han vad heter han? <laughs> det, vem har han med gjort? vem är det? det? Han är med i 2012 är den enda som kommer upp i, i huvudet nu. Jag har skrivit Edge Ja, just det. han ja, han, han, ja. han är kille de men också. Han är, han är ja, is, is faktiskt. It. Ja, just ja. det Är det hans som och spelar huvudrollen, okay. ja, han, han spelar huvudrollen mm. och ja, Brad Pitt och Ferris Ja, precis. Mm, det jag, har, ha, jag, jag har faktiskt köpt boken, jag har inte läst den så. Nej, den, den är mm. ganska tunn, vad är det inte så? Eller ja, är det... Den, den är ja. ganska kort. Det är en självbiografi, det är ju en sann historia liksom, Ja, också. precis. Den skulle jag vilja läsa också verkligen innan filmen. Men, men det skulle så... bli intressant se. Mm. Ja, jag rekommenderar Shane varmt Och allt den är precis så bra som folk säger Helt enkelt Det är en, God, fe, en femma för mig Så mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bra film Yes Och med precis. de strålande eh, Orden Tipsen Eller vad man ska säga ja. Så tar vi avrunda, om Dessa eh, premiäravsnitt på Movie Scene Ja, ja. Hoppas att Hoppas att in alla... på Movie Scene, kommentera Och bara spread a word ja, precis. Precis. Hoppas Alla, a word alla nya alla nya lyssnare tycker att det här är värt att lyssna på. Eh, har, ni no har ni något att anmärka på eller vill fråga eller ge förslag på diskussion eller diskussionsunderlag så mejl oss på filmixen@gmail.com eller kommentera på hemsidan eller på eller ta eller kontakt. Eller, ja, ja, precis. Finns... Så bara... Var kontakta oss på något vis om ni har någonting märka på eller om ni vill att vi ska ta upp Någonting, diskutera någonting Ja, ja vi... det är precis Patrik sa <laughs> ja. Men vi kan ta det igen <laughs> ja. Om ni har någonting Vi kan dis du det för diskutera filmer också <laughs> ja. Jaha, det, ja, det missade jag helt ja. Ja. Jag så sitter Patrik. här i min egen värld Ja, du sitter framför Instagram där ja. <laughs> ja. Nej, det gör jag inte ja. ja, Tack men för tack denna vecka mycket. Så ha. hörs vi Puss Ha det så bra tja. Jag har att efter musiken här kommer det en spoiler Ja oh, just det fan det Ja det. Vi... Nu, kan, du, kan du spela in nu här, Patrik okay. Kan vi snacka om den lite Japp, <laughs> yep. uh, alla som lyssnar nu Och inte har sett uh... Nu ska vi snacka om Peter Jackson <laughs> Inside Road to Perdition som vi pratade om förut Så kommer en spoiler då som ja. eh, Det är en av slutscenerna eh, När När Tom Hanks karaktär blir Skjuten av Jude Laws karaktär mm. ja. eh, Så står han vid en glasruta Eller eh, ja, Ett fönster och Ett det, enormt ett, fönster va? Det är ja, såna, i, i, en sån här ja, strandbostad Typ eller någonting ja, ja, precis. Man ser alla Jude Law skjuter någon typ rätt i Magen eller i, i bröstet alltså, fast ja, Och det kommer blod på rutan och Det kommer ja. jätteblodsplätt på rutan ja. eh, Och då, det här är filmat då Utifrån så att man ser Tom Hanks tittar utåt Och julå i bakgrunden och skjuter honom Ja i ryggen. precis han blir skjuten i ryggen va? inte i ja, magen ja, Utan så ja, utgångshålet blir i magen liksom. ja, precis. Eh, ja. Och sen i nästa klipp får man se då Inifrån från julås håll när Tom Hanks faller ihop på golvet Och då är det inget blod alls på rutan Och, och det, <laughs> det tycker jag är en sån jävla tabb Alltså hur, hur, hur, kan man, hur kan det bli så? Ja, alltså, jävligt, för Man, för fatt, för man alltså, fattar inte hur, hur många det lager det måste ha gått igenom Ja precis, alltså, det är ju skriptan som ska ha koll på liksom, continuity och allting det där Hon har ju missat det då Ja Att... men det är, det är så jävla stor miss för mig För rutan ja. är liksom precis alltså, i mitten av den här bilden Alltså det är en väldigt genomträngande del och att man liksom missar då blodsplätet där det... De får göra en George Lucas och lägga till CGI-lager Ja, det hade, alltså allvar, det hade man ju, Alltså att man inte ens märker det i klippningen och kan lägga dit CGI Alltså det kan man bara lägga till något blodlager, det hade ju varit bättre Alltså ja, att man försöker titta på hur bilden såg ut när det blev blod på rutan och sen försöka återskapa det på något vis med någon form av liksom blodeffekt. Alltså det hade ju varit, det går ju bara att måla på, alltså måla inom mm. <laughs> väldigt stora citattecken. men alltså ni fattar vad jag menar. Ja, eh, och det är ju inte någon 3D-effekt eller något sånt där som behövs utan det hade man ju kunnat fixa väldigt, väldigt lätt. Ja, och men... det, ja, det känns som hela jävla tafflig grej och ja. där... Det är därför den inte når upp till mästerverksklass Jobbigt när Sam Hände sitter där på premiären Och ser oh, helvetet Oh crap <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej men alltså jag fattar inte alltså, jag tror inte man Kan man göra en sån stor tabbe eller, eller finns det någon mening med det kanske Nej det finns ju mm. värre tabbar Vad för mening skulle det finnas det finns ju en... Jag, jag vet inte. Jag, vill, jag säger, jag säger, jag vill inte jag påstår inte att jag vet Vad det är för någonting men kan det vara så Nej ja, men hallå, det finns ju tabbar i alla filmer I första sorg om ingen då finns det ju en bil i bakgrunden Som var med under premiären ja, det, ja men alltså Hannes, Hannes, Hannes Sagan och Ringen regisserades av Peter Jackson Det är klart det finns tabbar <laughs> men liksom, Det är inte den bara den. I, i, det är väl i troja mm. man ser ett flygplan och grejer Nej det var fejkat ja, Okej okay, det var fejkat mm. Men, men, men i, i alla fall det finns, i, liksom, det finns hur många filmer som helst Man förstår ju att Peter Jackson gör tabbar men Sa mm. Sam Mendes, han är ju lite mer Lite mer, en lite mer class -aktor. Ja, och fan ja. producenter Alla som har sett filmen för fan innan den Ja, släppte, test screening så, ja. Det är därför jag tror att det finns Någon mening med det Eller, ja, ja. Konspirationsteorier, ingen bryr sig Nu säger vi tack och hej ja. Bra. En gång till Syns okay. nästa vecka mm. <laughs> post-credits, <Matt. laughs> uh, filmmixen post-credits Senare <laughs> oh, <God. This> is... <laughs> avengers style. Lite yeah. godis för alla som lyssnar ja, det Men bra, vi, ja, ja. vi vi, vi klara det Stoppar hey. den här ja. yes.